Het lewe by my is dit nou 1905 of dan 5 minuut oor 7 Dit is nou Suid-Afrikaanse tyd En waar jy ook al jouself mag bevind Jy is baie welkom hoor Jy is ingeskakel hier by Net Radio SA Net Radio SA en ons webwerf met al die inlichting Rondom hier die internet radiostatie kry jy by www net radio is a punt punt ze www world wide web wereld waar je web punt net radio is die name van ons me wat hier werk by die radiostasie die omroepers en elke een ze program wat hy moet uitsaai en die tye van uitsending. alles daar saamgevat en dan is daar ook een archief so dat die mens kan luister na vorige pro programme wat al reeds uitgesaai is en dan sommer so aanlijn kan luister of dit aflaai en op daardie manier daarna luister Jy luister nou na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Airene, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika, hier in die kouwe, kouwe, kouwe Suid-Afrika. As kan nou nie te veel tlaan nie, want ons wil toch nie hier in elk geval, waar ons in Pretoria is, nog nie eindelijk onder vriespunt gewees nie. Ek denk, een dag was ons by vriespunt, maar ons kan nie te veel tlaan nie, Die winter gaan ons seker nog piekie bekryp. Hoe dit ook al sy, jy is baie welkom hoor of jy in Zuid-Afrika aangeskakel is, een van ons stede, dorpe of in die platteland wat plaas, en of jy nou in die buitenland na ons luister, amal baie, baie welkom. Dit is net een voorrecht dat ons met een internet radio stasie kan uitsaai. Dit wil sê enige mens, enige plek op aarde kan nou op hierdie oomlik inskakel as hulle nou maar net weet van die webadres en dat hulle die verbinding daar kan kry en dan inskakel by ons radio. Ons program is oordenking, ons oordink Godse woord. Heerlijk, lekker, rustig, aan die einde van die dag voor je je anstaltes maak om na die bed toe te gaan, ontspan ons heerlijk rustig in Godse teenwoordigheid, en ons oordink, bepijns, mediteer, oor die woord van God, omdat dit een belegging is in die eeuwigheid so jy is baie welkom oor, ek hoop jy is rustig en jy het die plek waar jy rustig kan sit en ontspan en kan luister dis mos makklik, nee sit my net en ontspan en luister, al wat jy eindelijk moet doen as werk is om te ontspan want dis ook nie so makklik, nee en mens moet maar leer om met jou lichaam te praat en dan so hier oor te neem so dat jou lichaam kan ontspan en selfs jou verstand so dat jy jou denke kan rug tot God en nie die dinge bedink wat op die aarde is, want jy was nou die heel dag daarmee bezig heel dag al hier die syne wat na jou oor en na jou hande en na jou oor en na jou mond en oor al bijna ons receptoren word en die brein gestuur en die brein is die heel dag bezig om al hierdie hoope en hoope en hoope besluite. Weet jy hoeveel besluite moet die mens neem per dag, volwassenes? Volgens statistieke, 35.000 besluite wat die mens per dag neem. Nou, dit besluite wat klein besluite ook maar inneem, uh, in beslag neem, iets soos, of jy nou water drink of neem staan jy, dit is besluiten, besluit wat ons neem is 35.000 per dag. Nou een van die beste besluiten wie ooit kan neem, is om te bele in die eeuwigheid. Want God is in die eeuwigheid, waar hy vir ons wacht as hemelse vader. Daar waar ons burgerskap is as ons, gevederbaar is, en God, dus ons vader is, uit God geboore, dan is die himmel eindelijk ons bestemming, en ons burgerskap is daar, en hier is ons net vreemdelinge. En terwijl ons hier als vreemdelinge is, sien ons ook om na ander mense, soos, om hulle ook te red. Nou ja, misschien klinkt dit, misschien dat ek nou nie helemaal goed vir jou nie, maar ek sal dat die vers vir jou lees, dat ons een verantwoordelijkheid het, ook tegen die redding van mense, mense rondom ons, en mag die Heere ons daarmee help, terwijl ons daar oor nadink. Popfits, sing vir ons, Let It Rijn. Now we're gonna sing a song, to pray blessing over this city and then to pray blessing over the nations of the earth. And so as you sing this song, let the power of our praise break the spirit of heaviness and bring forth healing and deliverance. Amen. Yes. Yes, we are salt and we are the light. We've come to break all the powers of night. And by the love of God, Proclaim His liberty. We're ambassadors of grace. In His name we take this place. Lord, let your will be done. Let your kingdom come. Let your kingdom come, Lord. city lord let it rain let it rain let your blessings pour on the city lord let it rain as we sing your praises we're just going to take a second here and we're going to pray that God will anoint this place tonight and anoint those that hear this to go and sing songs of blessing over the nations of the earth and so what we're going to do is we're going to sing let your blessings pour on the nations Lord let it rain All right and as you pray and sing it out believe that God is going to use the songs that he gives to us to deliver the people, to know Him. Let's sing it together. oh Let your blessings pour on the nations, Lord. Let it rain on the nations. Let your blessings pour on the nations, Lord. Let it rain as we sing your praises. As we sing your praises. predikator. Yes, it's a blessing for. Manee. Hey, jy's Net Radio SA, Net Radio SA. Luister na dokter Tini Eilers. Wat uitsaai van uit Pretoria, Suid-Afrika. En jy is baie welkom hoor. Ons besig om die woord van die Here te oordink bepeins mediteer, terwyl jy rustig in sy teenwoordigheid verkeer. Dit is eindelijk net een Godse teenwoordigheid waar mens rechtig rustig kan wees. Kan ek jou vraag, het jy God waarlik lief? Het jy om rechtig lief? Mens kan baie makkelijk iets sê. Maar om een te sê, en om dit te doen, is twee verskillende dinge. Makkelijk om iets te sê. Is so vir die reden dat die Heere vir ons sê, wat die grootste opdrag is. Nou, hoekom sal een mens nou luister na Godse opdrachte? Die grootste opdrag Wel, as ons God lief het, en ons is verlief op hom en verlief op sy woord, ja, dan kan een mens ons nou nie genoeg kry van God en van sy woord nie, hoe sal dit nou moendlik wees om genoeg daarvan te kry? En ons moet nou God sy woord eet en drink, ons moet dit indrink en eet, en hoe wonderlik is die voorrecht om dit nie te kan doen, he? om dan in die eerste plek te luister na sy groot opdracht, waarin hy self vir ons sê, jy moet die Heere God lief hee, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en met al jou kracht, al jou kracht, alles moet daar in wees, alles, Nou het dit al een paar keer genoem, maar hier is iets wat daaraan aan gelijk is. En dit is dat ek en jy ons naaste moet lief hee soos wat ons onszelf lief het. Nou omdat ons onszelf lief het, is ons gehoorzaam aan Godse woord. Wil ons gered wees, wille ons die ewigheid saam met God doorbring, in sy heerlijke teenwoordigheid, in een totale ekstase, ewigdierend, vreugde, blijdskap, opgewondenheid, dit wat ek en jy nie ees voorwoorde het. Paulus was daar, hy was weggerukt, en hy het daar dinge gesien en gehoor, waarover hy nie kan praat nie. Daar is eindelijk nie woorde nie, want dit is een totale ekstase, en dit die woord wat ook daar in die Grieks gebruik word. Hy was in ekstase. En dit is waarna ek en jy nou uitsien, maar nou weet ons, dat dit nie die enigste plek is waar die mens die eeuwigheid gaan bevind nie, en is altyd baie sleg, vir my ook, om mense te herinner aan die die ander kant. Maar ons kan nie anders as om dit te doen nie, want mense moet getrou wees aan God, en ons moet mense kan waarskie, en Daniel het het al so in die oud testament gesê, hy sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die eeuwige lewe, en sommige tot groot smaatheid verewig afgryslig. Nou, denk net vir oomlik daan, dat dit nou die waarheid is. Godse woord is moes die waarheid. So, dis waar, of iemand nou gloe, in die verdoemenis, dat daar soe plek is of nie, Maak nou nie saak nie, dit is feit. Godse woord praat van feite. God is nie bezig om met ons ou speelikies te speel nie. Dit ernstige dinge wat hy met ons deel. Nou sê hy, in die verstandiges, luister nou mooi, ek en jy wil verstandiges wees, vir twee redes, eerstens het ons gelees, van die wijse, van verstandige en wijse, is die die wijse manne, wat daar was, toe Jezus gebore is, en dan ons ook die wijse maagde, wat gereed sal wees, wanneer Jezus kom, daarom wil ons ook verstandig wees, In die verstandige sal glinster, soos die glans van die uitspansel, en nou moet jy mooi luister, gee net vir my jou aandag vir hierdie laaste gedeelte van hierdie vers 3, in Daniel 12, en die wat baie tot gerechtigheid lei so sterre, vir ewig en altoos, jy gaan as ster wees, kyk hier op aarde wil mense graag sterre wees, nie, dit nie so nie, mense wil ook graag, alles weet van die Hollywood sterre. Wat hulle doen en wat hulle denke, met wie hulle trouw en met wie hulle wat ook al doen, wil mense dit graag weet. Hulle verslinde, daar is speciale boekies op die mark, net oor al hierdie glanslewe van hierdie sterre van Hollywood. Die mense, daar die mense, sy sterrekies gaan eendag ook maar en Daniel sê en die verstandig is sal glinster soos die glans van die uitspansel en die wat baie tot gerechtigheid luie, nou wat beteken dit? is om iemand na Jezus toe te luie dat iemand kan verstaan daar is een reddingstou wat God uitgegooi het vir een verloorigande wereld. En nou sê Daniel, as ek en jy daar aan deel het, die wat baie tot gerechtigheid leid, gaan wees soos die sterre verewig en altoos. Ons ga altyd hier die glans hee, en ons gaan sterre wees, jy gaan een sterre wees, kan jy onthou somme hier van A af, of graad 1, ek praat nou maar van sub A, want ek was sub A was, ek was nooit in graad 1 nie, <laughs> nou ek, nee, enveel, ek was nooit in graad 1 nie man, ek was sub A en sub B, en toe is ek somme in standaard 1 en standaard 2, ek was nooit in graad nie, Daar en daar die graad 1 klas, of sap op A klas, het ons sterretjies gekry in ons boeken, Maar die onderwijserres daar aan jou boekveel geplak het, as jy nou, denk ek, volpunte gekry het, of ietsie van die had, kan nou nie mee onthou nie, maar jy het mens nou soke sterre gekry. En dan sê soms sommer die sterre voor jou kop geplak, dan sê nou sommer die sterre van die dag. Nou my sê, daar ou sterretjies, Ek weet nie hoeveel het ek gekry nie, maar hulle beteken niks in die ewigheid nie. <laughs> Ga nie veel help nie. Hoe gaan jy een ster staan hy dan in Daniel. En die wat baie tot gerechtigheid luis, soos die sterre verewig en altoos, wil jy nie maar besluit, in jou self, en sê jyre, ek kan toch nie toelaat, dat mense hulle self in die verderf eendag gaan bevind nie. Hoe op die aarde gaan die mense met jou saam leef. As jy nooit mense met wie jy te doen gehad het en in contact gekom het, probeer het om na Jesus toe te leid nie. Ek dank my voorbeeld aan die feit, dat toe ek een student was, vir sak en vir nog geld, vir studies en so meer, het ek encyklopedie verkoop. Joch, wat een opleiding, ek dink ons was omtrend vir die week, moet jy elke dag een paar bladse uit jy kop uit leer, want jylle gesprek, wat jy het, as jy nou daar by mense in hulle huis instap, sê jy eindelijk op, Je mag nie iets anders sê nie, want die hele dinge sielkundig uitgewerkt. Totdat die ou nou die dokument teken, dat hy nou hierdie stel encyclopedie nou gaan koop. Nou, dit is belegging om dit nou te doen, maar om mense te oortuig om dit te doen. en as jy dit nou reg gekry, kijk, dan word jou naam ook nou daar, waar jy die kantoor dit nou, ook met sterre en goed, oor hoeveel stelle van jy die encyklopadie het jy nou verkoop. Nou as mens daar die soort van moeite doen, want die mens is in die aand, is die afgelaai ergens, en dan moet jy nou maar daar, van huis tot huis stap, en op die stadium ek kan nie onthou wat is die tyd nie, dit is nie te lang terug, dan kom tel hulle of jy daar by een bepaalde hoek op, wat hulle vir jou nou sê, en dan gaan jy nou terug, huis toe, of kantoor toe, van die kantoor of terug, huis toe, nou kom sê ek dit nou, en sê, al verkoop jy nou ook nou 100 stelle encyklopedie aan die persoon, Dit kan ons nooit vergelijk word met om die eeuwigheid aan iemand te verkoop nie. Om mense te sê, daar is een wat wag En daar is net een persoon wat jou kan help. Waar is net een persoon wat die deur is. Dis Jezus Christus, hy het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die vader behalwe door my nie, en nou moet die mens dis iemand na die deur te vat ons kan iemand dwing nie maar ons kan probeer ons kan ons best probeer en dan sê Daniel vir jou, as jy jou best probeer het hy sê en die wat baie tot gerechtigheid liai, gaan eendag skyn soos die sterre verewig en altoos is iets om uit te sien nie? Ek weet nie of jy nie school in die klas uitgesien het na sterretjes en goed door jou boek nie en een sterretje voor jou kop, ek sal ons nou nie weet nie ek weet nie wat motiveer jou nie en of daar die goed jou gemotiveer het om dit te kry, weet nou nie my in een, in een mate gemotiveer so ek wou graag die sterre he en het dit dan ook gekry dier en uit groot genade Maar daar is iets anders wat vir my baie meer werd is, is daar die sterretjes. En dat is hier die sterre van Daniel 12, wat vir ewig en altoos gaan skutter. Ewig en altoos. Daar die sterretjes wat ek daar in graad 1 gekryd, ek weet nie, is my waasie goed nie. Nie waar nie, ek weet hy goed, is nou weg. Jar, donkie jare nou al weg en het plan my ook hy dat dit weg is nie. Maar hierdie sterre gaan nooit verdwijn nie. Verewig en altyd. Verewig en altoos gebruik die Afrikaans hierdie uitdrukking. Verewig en altoos. En om dit te kan doen, om mense te help, het ons die aanraking van die Heere nodig. Rechtig want uit ons self en ons eie kracht en ons eie enthousiasme en ons het definitief nie recht krij nie en wil ek jou vraag as jy dalk soeits in, in jou denken het jy denk ek wil graag mense help misschien doen jy dit al lang al luister na hierdie versuchting van Steve Green as hy sê touch your people once again want dit is rechtig net door die aanraking van die Heere, dat ons tot hierdie stappe in staat kan wees. So many big but empty words geskakel by net radio SA, luister hier na Dr. Tine Eilers, uit Saai vanuit Pretoria, Zuid-Afrika. Ons denk een bykie na, oor na die gedachtes, namelijk om God lief te hee. Dis die hoofdopdracht van die skrif, is om God lief te hee. Ons moet in een liefdesverhouding tot God staan. En nou het Jezus dit self so geantwoord, toe iemand daar die vraag gevraag het, dat ek en jy moet God lief hee, met ons jylle hart, ons jylle siel, ons jylle verstand, alles met daarby betrokke is, en al ons kracht. Nou dis net die een kant van die muntstuk. Die ander kant van die mundstuk wat daar aan is, is ek met my naaste liefwees soos myself? Nou doen ons dit, dis die, dis die vraag. Kijk, as ons nou naderstaan verkoos, en het is nou etenstijd, en sê nou maar daar is klokkie wat geluid word, en het is nou etenstijd. En as mense in die huis, gaan jy alleen opstaan en gaan eet, of gaan jy die andere mense ook nou en sê, kom, dat ons nader staan Sou dit nie logisch wees dat die mense dit doen hee? Ons kan nie net aan ons self dink wanneer ons een liefdesverhouding met God het nie. Kom ons kyk een bykie hier in Judas, ons het die ander dag na hier die verse gekyk. Ek lees om my hier vanaf vers 20, Judas het net een hoofdstuk, maar jylle geliefdes moet jylle self opbouw en jylle arle heiligste geloof en in die heilige Gees bid, en jylle self in die liefde van God bewaard, wat sê hier die liefdesgebod, terwyl jylle die barremhartigheid van ons Heere Jezus Christus tot die eeuwige lewe verwag. Barremhartigheid, liefde, barremhartigheid. En aan sommige wat twyfel, dit is nou van jou mede, broers en sisters, mense met wie jy te doen het, mense wat dalk glo en dan weer begin twyfel, want dit is een natuurlijke ding wat kan gebeur, mense kan begin twyfel, en aan sommige wat twyfel moet jylle barmhartigheid bewys, ons moet mense wat twyfel, moet ons help, so dat jylle weer hulle voete kan vind, in geloof door ons eie optrede, door ons eie geloofsbeleidnis baremhartigheid bewys aan mense wat twyfel want die twyfel is nie die teenoorgestelde van geloof nie soos een ongeloofige teenoor een geloofige nie een mens kan twyfel Daar kan oomblikke van twyfel kom by een gelovige mens. Jezus het dit ook vir sy disciples gevra, hoekom met jylle begin twyfel? Wat jylle was. So, aan die mense wat twyfel, moet ons barmhartigheid bewys, maar aan ander, dit wil sê, dis mense wat nou nog nie tot die geloof toegetreed nie. Maar aan ander moet jylle met oorlog, moet jylle met vrees red, dier hulle uit die vier te ruk. Ja, ek weet, dit is groot woorde, diep woorde, dat jy en ek, mense moet red. Want nou net, Dit is eindelijk net God wat wat een mens kan red door sy Seen Jezus Christus, wat een mens moet in, met een Jezus gloeie, jy moet hom anneem. Jy moet hier die, die reddingstouw wat uitgegoois met jou aangryp en jouself daarin optrek met al jou kracht, soos die Koninkrijk breek vir homself een pad oop, maar elke met hom krachtig inspan neem het in beslit, in besit, so daar is van een mens een kant af hier die inspanning, maar as iemand nou nie wil nie, dan kan jy ook maar niks daar aan doen nie. Maar minstens kan ons dit probeer doen, soos wat Jacobus hier stel, hy sê, maar ander moet jylle met vrees red, dier hulle uit die vier te ruk. Soms moet die mens maar rechtig, ernstig moet mense praat. Denk daar nie daan, dat jy iemand met vrees uit die vier moet ruk, jy al gesien daar korant opskrifte en foto's en so van mense wat in een motor in een ongeluk byvoorbeeld gewees het en toe slaan die motor aan die brand en al die mense sit daar binnenkant en die motor is bezig om uit te brand en mense wat dan van buitenkant of dit sien wat hard en gaan kyk of hulle nie iets kan doen nie mense is dit nie logisch nie, is dit nie so nie, denk jy nie, dit is een logische ding dat iemand sien, hier is het gesin wat in een huis, in een motorvas gekluister sit en hy is bezig om uit te brand en jy sien hoe die vrees op allemaal sy gezicht en hy kan nie uitkomendere wat nie oopneem wat gaan een mens doen en sal het nie vir jou logisch wees dat iemand so waaghalsig is dat hulle sal hard loop, want om te hou, motor wat in die brand is, kan enig oomlik ontplof, is daar die hele houwer met hoeveel brandstof daar nou ook al daan is, nou ook vlam vat, dan ontplof daar die hele ding, en om te vat aan die motor wat, wat bezig is om te brand, gaan jy jou handen verseker seer maak, maar wat nou in vergelijking met iemand wat om nou helemaal, dood brand binnen in een motor. Nou kom ek stel het vir jou so. Om dood te brand in een motor met alle respect en eerbied is niks in vergelijking met die eeuwige verdoemenis nie. Niks nie, daar, jy kan niks daar, daar vergelijken nie. Die eeuwige verdoemenis is tot aan alle eeuwigheid, soos wat Daniel dit sê, verewig afgryslik, verewig afgryslik, en die by so'n motor kom is afgryslik, om die goed te sien, maar dit is nie vereewig nie. Nogthans sal ons iets wil doen, nou wat nou van die eeuwigheid? Denk jy nie, ons moet so ingestel wees, en hier 23ste vers van Judas onthou, maar ander moet jylle met vrees, red, door hulle uit die vier te ruk is om, om met mense te praat om, om al jou krachte in te span om jou moed by mekaar te skraap om vir iemand iets te sê ek het een dag in my motor gesit dis nou ook baie jare terug baie inkopie centrum ek het in die motor gesit was nog nie, nog nie uitgeklim, en nou sien ek een jong man, wat so oorkant my staan, en hy kyk na my, en dan kyk hy weg, dan kyk hy weer na my, dan kyk hy weg, en hy draai om, helemaal weg van my af, en hy kom weer terug, en hy stap tot by die venster hier by my, en ek kon sien, dit was vir hom, een geweldige inspanning, om dit nou te doen en die moed van sy oortuiging te kry en vir my te sê meneer, ek wil net vir jou sê die Heer het vir my gesê, ek moet jou kom sê hy is verskrikkelijk baie lief vir jou wat een inspanning en wat een verlichting toe hy dit laag doen het wat soms so lyk soos berge wat van sy skouwers afgeval het en ek vir hom bedank en vir hom sê ach man, baie, baie, baie dankie ek weet nou nie of ek uitgetlimmer het en my dat het, het drukje gegeet nie, ek weet dit nou nie kan nie, dit te lang terug wat het vat iets van die mens om dit te doen nie waar nie sommige mens is persoonlijkheid is van so aard dat hulle dit bitter, bitter makkelijk doen ander kan het bitter moeilik doen <laughs> maar denk nie daar dat dit de opdrag is van die Heere hier sy knig Judas die heer vir om te sê skryf dit vir die mense en ander moet julle met vrees redt dier hulle uit die vier te ruk nee uit die vier te ruk want as jy ongeret is is jy eindelijk al klaar in die vlamme dit moet nog net realiseer dit moet maar nog net oorgaan en dis dan nou wat gebeur soos wat ons in Lika, sien, Lika 16 sien hoe een man wat gesterf het onmiddellik bevind die om in die vlamme En hy roep na vader Abraham dat hy verlaas restuur er om net sy vinger in die water te druk en op sy tong te kom sit om sy tong te verkoel want hy sê want ek lei smarde in hierdie vlam Dis waar jy en mense gaan zonder Jezus Nou terwyl ek en jy die geleentheid het om dit te doen, moet ons dit doen, maar ons kan dit ook net ons self doen, oor, jy kan maar vergeet, net toot gewoon nie moeilik nie daarom hier die liefdesverhouding wat ek eerstens met God moet hee, ek moet God lief hee met my jylle hart met my jylle siel, met my jylle verstand en met al my kracht, dis absolute poging van my kant af ne, soos wat ons het in Matthäus kry, die koninkryk breek vir homself een pad oop en elke wat om krachtig inspan, neem dit in besit Jy kan nou hier die verse van vanavond In besit neem Jy kan vir jouself sê Siel, ek hoor nou hier die verse En ek wil dit graag doen Ek wil skutter Eendag soos een sterf Ewig en altoos, ek wil nie Andere kant daarvan wees nie. God weet van Een mens besluite wat jy neem Hy weet dit. Hy weet dat jy nou op hierdie oomblik luister Hy weet alles van jou en van my En hy weet ook as ons hulp nodig het, hy weet het, hy weet het instinctief, maar hy het ook vir ons geleer, door sy Seen Jezus wat vir ons kom leer het om te bid, dat ons vir hom kan vraag, om ons te help. As ons weisheid kortkom, moet ons dit van God bid. As ons nie weet hoe my situasie te hanteer moet mense nie, weisheid, want as eindelijk kort kortkom, dit gaan nie oor hoe hoog interlek en in een IK nie, dit gaan oor weisheid en as ek wijsheid kort kom, kan ek dit van God bid, wat my geest, sonder om my daarvoor kwalik te neem. Sal ons dit doen? Enerzijds na ons self omseen, want ek moet myself lief hee, dit is die bybels opdracht, want ek moet my naaste lief hee, soos myself, so ek moet myself lief hee. Daarom kom ek na die Heere toe, Daarom beleek in die, in die eeuwigheid. Maar kan nie dit maar net vir my self nie? Ja, eerstens vir my moet ek het doen. Maar dan moet ek my naaste lief hee, soos my En ek sluit af met die versie hier in Likas hoofstuk 3 vers 11. Kom ons kyk my eers na verse 10. En die skare het vir hom gesê, wat moet ons dan doen? En Jezus antwoord en hy sê vir hulle, wie twee kledingstukke het, moet meer deel aan hom wat nie het nie. En wie voedsel het, moet die sel doen. En daarmee groet ek jou, hier vanuit Eirene, stad van Vrede, tot morgen dv, morgen is het na donderdag dan is die program so'n uur later 20 uur of dan 8 uur en vrede vir jou shalom, rustige nacht Thank you Lord Oh we welcome you in this place Lord We welcome the new thing that we've never known before We welcome the river of God to flow mightily through the streets of our cities God Hallelujah, let thank god let it happen in us lord hallelujah let's open our hearts as we sing together spirit of the lord